at tam amairuan sortu zen Herriko aragia marka,tapenetik hemengo aragi argitan ezagina nahi izan dute behi haleek, hemen sortu hemen hasi hemen hil eta hemen saldu, Hori izan da, gaur egun ahteko kredoa, alean las ere egu haragiaren lendakaria eta behi azleak erten dauku laborariek zer egin behar duten dezmartza horretan sartzeko. Ezti egaiz gizte giteko, berdi egu uh, uh, bada egio kaiet de egarja dela kuaz. Uh, uh, alimentazioni berdik errespetatu uh, uh, OGM i gabe, hu pu sustut. Eta gio bestela ne berdik sustut, kabarik heben sortuk izan ditin. Heben, eta biziazik eta Ebenko hilte geitan ehoik Zurendakari azira baita ahaz ere Zurei pertsonalki alki, zer dautzu daudzu Eriko oragean marka 8-an partia hartziak? Ha, ba, eta ni, bole henik eta Fertte bada, nekabarik Eben biziazik eta eben Eben saanik dielaik bai, Eta gai zahun aduk Eta uste diat, eta hebenko langileak Aiasten dugune bai eta xustut uh, hiltegi badiaque shuntzabet uh, departamentu baino hiru hiltegi eta batek absolutoki begatu bai bai laboentako ta bai, bai eta presioan atletik ere badu zie hor uh, abantail bat antzigu uh, marka horrekin saltziekin bai uh, fin bai, bai eta ba Urentzen duti like heaven gisentatzen duti like badela sos sosaboske ya basteko. Ba sinakike me antiko esteki kopuru bat ze se, se ga imbalio se plus value giyo ildatzen duzun uh, hola lanegin ez. Ah, ta behibat gisentatzen dialek edo xahal bat urgentzen dialek behibat tan uh, peu like, eh gaitan diagu bost pa bost 1 euro etxe al uh, uh, etxe bestezat uh, Igoi partez. partes. El kartearen karkulen arabera 2023an Aragiaren Shalmentek Euskaragiko Beiki Kontsumoaren Euneko B estaltzen zuten, jasberaz 630 tona haragiorotara shaldu zuten eta horien Euneko 14 ostatuetan justukik Alostrapera izango Aragiaren jastatzera eta onotiku goitz dartez sukaldarierekin solastatu gira Aragia produktu ona denez galdegin dakogu? Bai, onak bai. Nuski, tat, beresiki garantsizua guretzako tokiko ekoizlekin lan egitea. Beraz, uh, idearen kasuana, edo beste aragiekin, bai tokiko ekoizlekin lan egitean dugu. Aguda gure tasuna eta helburu bat da. Ere, bai. Eta eriko aragiaren kasuana, uh, ez dakit, uh, ze kabalaren ze parte esu kaldatzen duzu, denetak egiten zu? Bai, denetarik, uh, feen, Zatik guztiak erabiltzen ditugu, uh, ba, ateratzen uh, denarekin ere, zentabon, be bada muga bat, zelako ba, puroak jespetatzeko, zelako tokiko eko izlekin dira, ba, mugak ba dira, ba, bat ba dira, bat zultan zatik guzti bat dira, baliotzen ditugu denak. Dibidez gau jala xukaldatu duzu, Eriko Aragia, zeh sukaldatu duzu, eta nola ektan aldako zu? Oui bon, euh, à ce qui s'implait, il ce qu'on a dit, et à bon, planche à et à bon, mais... Gero, hor jaldibidez, egun zen uh, gratina batekin. Ba, uh, ere ursu uh, uh, sukalatzen ditugu, fenkozinatzen ditugu, sasoiko e, balazkiekin, yeah. e, produktuekin meiakin behar da. Uh, gratina den gainean, ba, uh, esinea, gulina eta uskal egikoak direla. E, ere, bai, e, eta hemen uh, ateratzen ditugu la, ta, ere da. Eta konfiantza emateko gure bezeroa. Hiera eta jokitea ba, hemen, hemen elabiltzen dugu, haragi uh, hori, badakigu nundik edo del du den, eta hagu da importantena. Promoziorako Erriko Aragiaren astean tolatzen dute gaurtik goiti, egun guziz, diatetxe batek argitan, ezagirikodua Erriko Aragiaren, Beno Ajaan Erriko Aragiaren langilea. Eh, bai, beh, elburua da, hobeki eh, ezagutaraztea eragia Aragiaren astea egun, eh, bon. Urte, urte osoan artse maten ahal dugu egiko uh, haragia jatetxeetan edo obezte esalguneetan. Uh, baina ezin dugu segurtatu uh, be, egunero uh, artse maten ahal uh, dugunetz egiko uh, haragia jatetxeetan. Beraz, nahi genuen egin uh, be, uh, gertakari bat. Iatetxe uh, ongi identifikatuetan, uh, nun, seguar uh, aski uh, e atse dugun uh, eriko haragia. Uh, uh, Oregatik, bon, eh, gen dugu uh, haste hori eta haracero atse uh, maten ahal luzu uh, uh, plater bat, edo charze bat, edo menu bat eriko aragiarekin, E, be, programa fan, edo egitaragua hua hau ematen ahalduzie e, gude webbunean edo e, xare sozialetan e, eta bon, ematen e, ahalde gu jendei e, aukera, aukera bat errigo horagia jastatzea Errigo horagia jastatu nahi balin baduzie beraz, horiek dira jatetxeak txak gauk ligiko ikintzina jate txian duzie biak mauleko aste azkenean Baionako Nuanz Giatetxean, hostegunean azparneko La Maison de Pierre Giatetxean, hostiralian doni banen Ejoan eta Ibiakoitzean Mururatzeko, Doniban banen loitzuneko O Pijon Blanc Giatetxean.